un país de cançons. Ei la cara al vent que se n'adonen que ella ja som el present. Ei que quede patent d'un temps d'un país país, país queent ja que ja lliure pel poble, la pera feroge. Benvingús de nou a un País de cançons, Tornem ara amb més freqüència gràcies també a que estem en, en les zones de, de Radio Terra i això ens, ens fa ens obliga un poc a fer programes més assiduament això també es motiva perquè a més a més anem buscant convidats nous i avui tenim entre nosaltres a, a un altre jove del poble, el Jurep benvingut Jurep. Hola. gràcies. que no és la primera volta que participes en un país de cançons perquè estàvem comentant abans que en l'especial que vam fer un any per a la fira que teníem la paradeta de Capiló Radio al carrer, mm -hmm. eh, la gent que anava passant, anava sentant-se un ratet i, i proposant cançons, que és el que vas fer tu. Sí, sí, I, sí, me'n eh, recorde' I xerrant una miqueta. I bé, Josep és, és filòleg eh, en catalana, eh, és músic també, de la banda, de tota la vida, eh, va tocar en, en Gatxull, el grup del poble, també en els inicis de confusió, mm -hmm. si no m'equivoque. sí. També t'agrada escriure, no? Sí, de tant en tant. Eh, perquè em han dit que a internet publiques alguna coseta o un comentari molt, molt guapo. Portava un blog, ara ja no t'he entès d'escriure, però però sí. Ho entrava en algun ratet. Mm -hmm. També sí, aficionat que... a la poesia. Sí, a llegir en general. Mm -hmm. Sí, perquè quan fem paraules i musicals les teues interpretacions també són molt bones. No? Bé i ara està treballant eh, sobre, sobre la llengua també, ara més abans en el programa ens comentes un poc sobre què estàs treballant. Però anem a començar amb la sí. música i a veure quines, quines cançons has portat. Molt bé, eh, doncs tria ja la, sí, la primera cançó. Bé, jo, mm, si vols? et sembla, la posem i després en parlem. Jo, la primera cançó que he, que he portat avui és eh, Esperant, que és d'Obrim pas, Mm. I és eh, la primera cançó que vaig escoltar de, de "'rin però això l'he triada. Doncs anem avant, també, ja. la mare nocita, ve a Ventamella. La dormir totes les nits I de matí sembra la terra. Recollir tots els seus fills I la xiqueta la plama que algú te escolte, esperan que no es barallen. Esperan a anar a clase, esperan pasar l'examen. Esperan els primers grits, esperan dormir les nits. que el cos crezca, esperant ser una tempesta, esperant que ell et mire, esperant que ell et cride, esperant a fer-te dona, esperant ser una persona, esperant a viure plana, esperant vencer la pena. Don't be Esperan tenir i esperan a morir plena,pern vèncer la pena. A veure, ara t'has de justificar perquè has dut aquesta cançó. Bé, ja t'he dit que és eh, la, primera, era, la primera cançó que vaig escoltar d'Obrim Pàs. Realment el, el, el primer que vaig escoltar de d'Obrim Pàs va ser el disc de La, de la Flama. No? Uh -huh. recorde que me'l va passar eh, Dani Ramoncín, que <laughs> això és una cosa habitual que, que, que fèiem nosaltres. No? Passar-nos... Dius, eh, ja has escoltat això? Claro. Ostres, això mola molt. En aquella eh, ja eh, poc encara no ens enviàvem enllaços per internet. Clar, no? clar, anava els discos de mà, mà i suposa que a, a ell li haguera el passar el seu cos Fede, que també és un gran nodridor de, de música i de, i de gèneres musicals que també he, he arribat a, a molts grups a través d'ell, no? Mm -hmm. I bé, eh, la veritat és que jo ara, com que treballa molt, no? diguem, diguem que treballa molt i, i tinc poc temps per a fer recerca, a veure quines novetats musicals ixen, doncs el que, el que faig és que quan tinc una estoneta per escoltar música, reprenc, ara estic reprenent totes les cançons que tenia des a des en un calaix, no? que, que escoltava quan era adolescent i la veritat que, no sé, és una gràcia. Perquè recordes a tres èpoques i està molt bé. Aquesta uh -huh. cançó a mi al principi, quan comença a cantar una... Una nana, no? Uh -huh. Una cançó de bressol. Ens recorda una cançó que va fer Gatsui, i començava uh -huh. així, una mareta, mareta... Sí, sí, sí. Te... Crits, pot ser? O... Crits, jo sí. També... No, no és exactament el mateix, però m'ha recordat un poc a això i tenia... Home, la temàtica, de fet, no sé si ens vam inspirar en, en aquesta cançó d un impàs, però... Eh, no sé si és casual que el començament de la cançó siga el mateix i la temàtica també, perquè sí. les dues parlen de de les dones, no? Les grans mm. oblidades de de la història. Sí, en la cançó de Brimpas es veia un videoclip en què hi ha una, una xica i un chico, sobretot la chica crec que era en una en una barraca en nord de València. Uh -huh. I estaven sentint tres veus diferents també en la cançó. Mm -hmm. el, el teclista Miquel Ramos que creque fa alguns descorts, mm -hmm. de a banda de Xavi Sarrià i, i les veus femenines eren de de, de Soul Attack, de soul attack, sí. Soul attack no? mm -hmm. sí. que és un precisament ja que parlem de les dones, no? eh, a mi el que em sobta és com encara no hi ha tampoc en el panorama musical valencià cap grup en què, en què hi que ja una presència femenina eh, clara, no? I en Soul Attack és, seria, diguem, l'excepció, però malauradament mm. no. Sí. ho estàvem comentant, no han tingut l'èxit que, que es mereixen perquè són molt, molt bons músics, no? Sí, sí. És un estil que, que a més, tampoc hi havia molt en aquest camp, però... Sí que és de veres que això de la presència de la dona ho han comentat més d'una volta en altres programes. Mm -hmm. Està la cantant del diluvi i que és la mateixa, sí. ah, Flora, ah, sí, Flora. I... però no hi ha, no hi ha molt eh, agraviats, també tenia la, la veu femenina, però... No... No, hi ha molt i no, no pareix que, es, que vagi a canviar encara de, de moment. Esperem que sí. Bé, em toca a mi fer una cançoneta ara. i Venia sentint a la ràdio este matí eh, Cris Jonico eh, de, de Menorca, de Ciutadella, que era el cantant de, del mític gru, ja t'ho diré, dels anys 90, que ha, ha publicat un, un altre disc perquè després del, del grup va, va començar una carrera en solitari i ha fet diverses coses ha fet adaptacions de cançons populars eh, de Menorca va fer un parell de discos com a Kruner que feia versions de, de, de jazz amb una orquestra en l'orquestra de Barcelona, crec que era que feia versions de Sinatra i de tota aquesta gent clàssica nord-americana i després ha fet pop rock, dir... cada disc és com una sorpresa i ara ha fet un, un nou disc i eh, he pensat de, de portar el single que es diu Com un infant i si apareu un poc l'orella aneu fixant-vos en, en la diferència aquesta de, de la primera persona del present indicatiu que fan mm -hmm. en, en les illes no? Que, que no hi ha desinència mm -hmm. Vereu, escoltareu alguna d'aixes formes verbals eh, la cançó, crec que jo ja he dit es diu Com un infant Fa temps que no record cap dels somnis de nit però cada instant no el vis somiat procur no perdre'm res i pos cada sentit sé que s'oblir és important vull ser constant I un poc que rar Vull ser feliç Puc ser imprecís Fareu de vi La llocs somiant amb verds Un pont que és meu univers I can ment a camí no és van bollar, soles es van precipitar. Hom pensar, se gas ajudar. Oxe va lli. Vois sempre La vida vol combat, si es dia avui és trist, el guanyaré somiat. Crec que en sa bona gent ser en tos de gris, expert en somnis constants. Com fa i ser feliç i ser imprecís. Na, na, na, na, no, no. na, na, na, na, na. fa temps que no record cap dels somnis de nit però cada instant no heu vist somiar Bé, així estava Cristio Jonico i que la cançó parla un poc de, de quan són xiquets com, com és molt més fàcil imaginar no? i pensar i posar-nos en pensar projectes que després quan fem grans Sembla que se'ns oblida una miqueta que, que tot es tracta de posar-hi imaginació i, i posar-se en marxa, no? El disc és tot fet amb un quart de corda, com hem pogut sentir, i, i el títol que li han posat és Fausta, un joc amb, amb la A entre, entre parèntesis, jugant un poc amb Fusta i Fausta, que, mm -hmm. que, que per la li volia dir un poc a Fortuna també, a Fortunat... I bé, el, el, el, sembla que tot el disc és això, amb, amb música de corda. O sigui, jo no el coneixia, però he de dir que vaig a transmet molt bon rollo no? Sí, és... sí, sí. A més, té una veu molt particular eh? Eh? Mm. Eh? I, i és bastant bonic, a mi m'agrada molt. Així que... Me l'ha notat, tu eh? ja ho has vist. Sí. <laughs> Passaré en música, de, de, com, com abans passava en discos. Sí, sí. <laughs> molt bé, doncs seguim amb el programa... Tu, Molt bé, jo la, la, que la, la cançó que, que he portat ara és, la de, és una cançó d'Estemo Duro, que és eh, No me calientes, que me hundo. És una cançó de les més senzilletes que té d'Estemo, que d'Estemo fa cançons, bé, depenent del disc, però últimament fa cançons bastant orquest orquestrades i complexes, i aquesta és una que s'enigui un poc de l'estil de d'Extremo, de fer cançons amb canvis de ritme, d'harmonia, uh -huh. però a mi m'agrada perquè és una de les... També les primeres cançons que vaig escoltar d'Extremo Duro. és un grup que a mi m'ha mar marcat molt, no sé. Veuràs que posaré cançons de, de la meva adolescència, de, de eh, en, les, en les quals m'he no? criat i m'he fet una, una cultura musical pròpia, no? I... Ja, realment, és, aquesta és l'època en què tots ens fem sí. no, els nostres mites, tant musicals com literaris. Com... Exacte. No sé, són les cançons que m'han ajudat també un poc a, a formar la meva personalitat. No? I, vaja, és senzilla, però trobo que, que és una de les, per a mi és una de les millors cançons d'Extremoduro, precisament perquè moltes vegades en la, en la senzillesa està al gust. No? Uh -huh. I bé, si vols eh, l'escoltem i després comentem alguna cosa més. Uh -huh. del mar John del Cintra es un velero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Otra batalla perdida, un grito de desconsuelo. ¿Qué puedo hacer si mis pies se están hundiendo en el pleno? Se hizo la nada llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi cara. Todo quedó tan oscuro que no haya ni quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta balsa de aceite. ¡Ey, y ey! ojos con el pen ensangrentado fue un adiós muy doloroso pero ya se me ha pasado me ha contado una gaviota hola soy tu compañero de esta noche no paso se ha hundido tu petróleo se hizo ganada al llegar esta madrugada bloques de acero se estrellaron en mi almohada solo quedó tan oscuro que ahora ya no quien te encuentre ¿eh? solo ha dejado silencio en esta cosa de aceitería Molt bé, Josep. Sí, tenim a Extremadura. Uh -huh. Jo no, no es coneixia molt, la veritat, i, i està bé poder sentir de, de tant en tant també aquest tipus de música. I no res, eh, es, mar es marcava a tu com a, com a època no, de, de l'adolescència. La, uh -huh. Sí, no sé, eh, m'agradava perquè... Vaja, l'adolescència és una època també, no, en què es presta molt a escoltar cançons d'amor i tot això, i Estre Monté, right, right. com tot el món, però però parla de l'amor i de, dels temes eh, en general, on no? que es parla que, que sol parlar la, que solen parlar les cançons, però d'una altra manera, no? D'una sí. manera més poètica, més crua també, i això dons era més real, molt, molt més real, sí. Right i sense pas en la llengua ho diu sense pas en la llengua és una cosa que a mi em sorprèn i per això, això m'ha acabat eh, agradant d'extremament en sí. mm. doncs jo vull seguir amb, amb una cançó que es diu Mariola que es agarra més, més, així, així uh -huh. més a prop, però que el cantant no, no és de la zona, és del de Gemesí, de la Ribera, que li diuen Rafa Chambó. Uh -huh. No sé si el, el sona el nom. Sí, sí, sí és un personatge molt mediàtic. Exacte, dir, com musicalment va, va tindre una època als anys 70, però després va abandonar-hi des de... jo crec que des dels anys 2000, diguem. Des del segle XXI tornat a començar la seva carrera musical, compaginant-ho amb la seva professió, que és sociòleg, és professor de la Universitat de València també, i eh, va estar en el Consell de, de Ràdio i Televisió Valenciana, crec, últimament l'últim Consell que va haver no? com recordo les imatges de quan estaven tancant Canal nou que estava allí eh, que jo sóc membre del Consell tal, i no el deixaven entrar ni, ni, ni res tampoc i no sé, la cançó esta m'agrada molt perquè per parla de perquè parla de Mariola però també Mariola pot associar una persona perquè també s'ha convertit en un nom de persona també l'ambientació musical que, que fa m'agrada molt I, i a més a més la setmana que ve en la jornada sociolingüística d'Alcoi Coll estarà, estarà refatjant bo eh, recitant el, el seu nou espectacle son, ha, ha traduït al valencià són els de Shakespeare i va acompanyar de, de piano i va, va fent aquest espectacle i a banda enguany les jornades de sociolingüística estan dedicades a, a la comunicació per tant ell uh -huh. també és un expert en això així que per posar-nos un poc en, en ambient eh, la cançó es diu Mariola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 A la Serra Mariola la disbauxa començar Són amb palmes i guitarres tots i totes a ballar Sense normes ni manies un esclat de llibertat rec reserva de policies és lluny de frares i advocats Si no fas el que jo pense si no faig el que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 Van avant i arrere Que si es troben per davall Quan es busquen per les galtes sobre el cel per l'angonal Fa un cabès per enrosionat I jo a tu et vull festejar I una casa vella i blava Ja no veig on t'ha esticat Busquem mig dels Deja els pits de dolça mel, misteriosa llum encesa, els teus ulls de caramel. Si t'oblides la natura i no estàs plastificat, sentiràs com creix la vida al teu cor i al teu voltant. al compàs del tabalet anem acomiadant-nos de la Mariola ens ha fet respirar un poc les herbes i tot de, de la muntanya pues, Molt bé, Josep, anem seguint a veure la pròxima calçó que mos de una muntanya de la, del Contat i de l'Alcoyà fins eh, on anem Passem un poc més al nord a, a, les, a Terres Basques eh, amb Escalariac que és un un grup els estils que a mi m'han marcat... Jo ara escolte... Ara escolte de tot, no? Però com eh, vaig començar a... a escoltar música per pròpia iniciativa, no? per inici... iniciativa pròpia, doncs, sobretot escoltava punk, rock, ska, rigi... I un dels grups que més m'agradava en, en l'àmbit de l'esca era... era escalariac. I mm -hmm. he portat una cançó en, en... en basc, que eh, sempre he volgut traduir-me i no ho he fer mai i així que no sé gaire saber de què parla però eh, la, la cançó em sembla fantàstica ah. i bé, eh, com a mínim és una manera d'estar de, eh, d'estar exposat al, a una altra llengua no? i mm -hmm. que això sempre és una, una cosa positiva. Ah. M'agradaria... Aprendre basc, però bé, de moment encara no tinc temps per a fer-ho, però és una llàstima no poder no poder saber-ne. I una sonoritat molt molt xula, eh? Quan la sents en tota la seva naturalitat. És molt peculiar, és mm. molt peculiar, perquè és una llengua molt diferent de les altres, Clar. molt diferent de les altres, i la fa molt, molt particular. De fet, encara no se sap l'origen, no se l'associa cap a no. altra llengua... No, no, no. I no, no. sí, sent un misteri, tot. Sí, sí, sí. Això li aparta més gràcia... De sí, l'autenticitat. Sí, sí, sí. Doncs sentim la cançó que és... Segui, segui. segui. the world. tenim a Juancho i tota la trou d'Esclar de Iac que aquest estiu passat es van tindre per a a si prop, van estar tocant per allà en un poble del comtat en el coser i també l'octubre van estar a Castalla o sigui que van tindre l'oportunitat de rememorar un poc aquella música d'Esclariac que estàvem comentant que va tindre un cert èxit així si en sella, no? Durant una època la gent li sí, va agradar no, molt no i... sé per què l'escena escà va pegar molt fort eh fa uns anys, ara no tant perquè tampoc no es fa massa escala, la veritat, no... es fan més altres coses, no? Això passat també en els pobles, no? Algú porta una música que li agrada molt, eh, mm -hmm. la comparteix un com dius tu abans i s'escampa i millor li agrada molt a la gent i ara, aquest estiu sí, toques sí. O... sí, sí, sí. Com passava abans en els jocs també, no? En els jocs de carrer que, que eren temporals. Ah, mm -hmm. ara ara estè, a més toca jugar a la trompa i tot, moment, tots els xiquets jugant a la sí. trompa Allò, llavors, les dues setmanes ja s'han cansat tots ja està... i dos anys ningú juga a la trompa o... sí, sí transmissió de, de boca a orella no? Mm. no saps per què, o ara monopatí o... i després el monopatí està guardat allà en el porxi en una temporada <laughs> però sí que és de que funcionava un poc aixina per modes i la música a voltes mm. passa això també mm. doncs d'escalariach i aquest ritme tan, tan ballauret i va una cosa un po' més tranquil·la als eh, amics de les arts que, que van tenir el seu boom amb el disc este de Betancbrecht però aquesta cançó és d'un disc que van fer prèviament que es deia Castafiore Cabaret fent, agarraven la referència de, de Tintín de Castafiore i, i le, la cançó es diu Excessi 60 i com que tu eres també un treballador de la llengua i això, esta cançó m'agrada perquè de fet l'he gastat a voltes en classe i tot perquè està in intentar fer tota la cançó amb paraules que tenen el, la X, amb els seus diferents sons que té la X, que a voltes uh -huh. sona... De, tu, tu podràs dir millor fricada. o... africada, africativa, sí no, però, és clar, a volta se m'oblide. <ríe> però sé que, que, no, que és, és diferent exercici, que és seixanta que... Sí, chino <ríe> examen. <No>? sí, examen <ríe> doncs anem a escoltar-la bueno, no sé si la coneixies o, no, o sí vos... que conec el grup però la cançó però després la comentem a veure què, què t'ha semblat molt bé Nocho és un i un xicfaxenda però s'expressa amb una sintaxi excel·lent. El terratge xerinola, Jim Xibri damunt dels totxos. El Xibarri baixa per la Xameneia i es converteix en un xiu xiu -eix. A Bordeus diu que els més xovinistes veuen xampany, però qui baix Pedro Ximénez només xerrupexarès. Amb vixarelo aquí mengem xató i els pixapins xocolat amb xurros en xicres del carrer Pedritxol, mentre xerres de ximples dies en xava. Els xilens teixeixen xals, a Texas no enbesteixen. Ni xerriols, ni xineles, perquè no s'hi atreveixen. I tant mateix ens van de xulos. Xema, xelebrat pel xacolí, toca l'enxalaparta, a la panxa d'en Patx, que perda, xapela, s'exalta, i un li diu, xe, relaxa. I ho fa d'una forma ben complexa, toca el saxo de manera laxa, poc ortodoxa mateix moment en un estatge a Mèxic Xefxinco ajuda de Xilena i l'injada explota quan la xarxa cedeix i es trinja Les xifres que no es mereix s'engreixen exageradament A Luxemburg Un xipanzé Bailexa Un xipriota Fumaxi queixi... Fumaxi Ja no té xicota El xet, prepara el xet Patates, xips, cruixets, escarxopes a menjar Baixuris amb, amb i beixamel fent Xup, xup, xup. Pi de garnatxa i de postres un xuxu de canfú El xat, si tenen xamba, se vesteixen de deixalles Caixa o faixa I en pinxo, badien en panxo Vols que et un punxó? I en panxo, valent, en pinxo, xuten, però la panxa no. Bufa xaloc al vaixell. En Xavier recull la xarxa feixuga i reflexiona. Els peixos neixen, creixen, es reprodueixen, moren i no es queixen. El xicot que el va conèixer en un xat s'aixeca per un clínex. La xuxa penxuda i xopa, xiscla en cara d'excitació a l'entrecus i xiu-xiu-eja. Aixuga't tornem i tornem-hi. I em pinxo, a dia d'empanxo, vols que et xuti amb un punxó? I em panxo, a dia d'empanxo, xuten, però la patxa no. I em pinxo, a dia d'empanxo, vols que et xuti amb un punxó? I, em penxo, I en panxo, a dient, en pinxo, xuta'm, però a la panxa no. Un microchips i una xiruixerida, i un dibuixant xiró i xirula, i es clava una xinxeta linda. Baixafugor, un faixafogor, un xixarelu fa créixer un esqueix moix, i el seu amic al cos li aixapa una maduixa. Xalala x i la bruixa Un xiquet xinès exigeix el seu xumet Llum per la pera en co La mentre el xòfer eh, eh. Fa sonar el clar un xafec un espera en explosions es deixen tu parlar disbauxa vai xgar estat de xocs, xerratants, taxis, facsos, flaixos, grou xomarcs, quixots i sanchos. La rauxa s'extend delge, la garrotxa d'embratx, la flix, flix, flix. Llunxa per vellegeix el xuriguera. I en Patxo, en en Patxo, un punxó? I en Patxo, la de en, en, en, en, en pitxó, xutan vos fet jo i amb un bon em faig jugar amb vint juts i Bé, bueno, això pareixia més un rap, una recitació... Eh? Un, un envermussament, emba, fins e, i tot, no? Exacte. <ríe> que que t'ha paregut aquest sí, exercici. Eh? Sí, sí. No, no, és, és molt bo per a, per a treballar aquest so, no? sí. Sobretot per a exposar els alumnes al, al model oriental, perquè així no, no els ah. faríem exactament igual. És, mm -hmm. és una bona manera de, de també fer los escoltar altres modalitats de la nostra llengua. Clar, perquè, perquè la mateixa paraula millor uns diguen xocolata, xocolata, xiquet, xiquet, no? I, sí. I per on, per on, sí. Fins sí. i tot entre la nostra variant mateixa diem eh, xixona però després diem xiquet, no? Comença igual, es diu igual i, i... Com li expliques a voltes a algú per què es pronuncia igual? Eh, és que es pronuncia diferent, no? La llengua, és, és la llengua no és una ciència i explicar-ho amb regles és molt complicat. Sí, a voltes sí. el que pots dir als alumnes precisament com que no, una, no són matemàtiques és al contrari, la llengua existeix i intentem posar-li regles per a quadrar un poc moltes coses, però no s'han fet les regles i després s'ha fet la llengua a cordar les regles. Exacte, i ah, sempre no. apareixen més excepcions que regles i... Clar. Sí, I la gent sí. es pensa que només passa en el valencià perquè és el que li, li costa estudiar, o però és el que li passa a totes les llengües del món. En el valencià el que ens passa és que no tenim un model mm, per aprendre. Els Clar. castellans no li peguen tantes voltes a les regles perquè com que posen la tele i tenen eh, la seva llengua seguit, doncs Clar. ja l'aprenen així. L'aprenen mm -hmm. sí, sí. a xicotets i saben que hi ha... Eh, formes col·loquials i formes estàndards i igual que parlen els amics no escriuen ni fan un discurs oral davant d'un públic i clar, d això d'això, els parlants, que no tenim aquestes referències ens és molt difícil, no? Fins i tot ara que no tenim mitjans de comunicació que, no. que treballen això perquè mm -hmm. sí que és de veure que en, quan hem tingut mitjans o alguns mitjans que no són del País Valencià sí que se senten a voltes en en programes dedicats a la llengua, no? que, uh -huh. que és una cosa que pareix que siga un poc obsessió nostra, però jo crec que és, una, és derivada de la situació sociolingüística. No? Exacte, però fins i tot eh, veient un telenotici has après llengua. Vull dir, la simple exposició a mm. un model estàndard ja t'ensenya. Ja mm -hmm. El fet de no estar exposats és, és molt prejudicial, evidentment. Sí, sí. Sobretot per a les generacions que ni tan sols eh, han estudiat la llengua a l'escola no dic ja en la llengua sinó la llengua uh -huh. o sigui que... però bé podem, podem aprofitar recursos musicals per engrescar un poc més a la gent a veure si s'acombollen sí, molt bé, continuem eh, sí, doncs eh, la, la cançó que, que he portat per ara és eh, Orrigui dos, mari dos marinheiros que és una cançó en gallec de uh -huh. l'Ama Tumbà Mm -hmm. Un grup que trobe que vaig conèixer gràcies a tu. Ah, sí? sí? Sí, sí, ja fa alguns anys. Però, vaja, que també va, eh, me'l me van, me van posar en, en gallec, perquè vaig estudiar fa uns anys gallec eh, a la universitat, com a optativa. I és una cançó que ens sembla, és un rigui, com, com bé diu el títol, i que em sembla molt bonica. Tant per la música, és molt senzilla també, no? Com en el cas d'Estremoduro, mm -hmm. però que a mi em sembla, em sembla molt bonica i la lletra és... És molt bonica també és molt bona eh, parlar sobre sobre com es deggura la faena dels sí, dels pescadors normal. no sí. bueno, jo he de dir que vaig conèixer la mòtouma també gràcies a Jaume, que està més vinculat en Galícia uh -huh. i que la màtoà va ser un poc la banda sonora del nostre viatge quan va fer el camí de Sant Jaume uh -huh. tenníem a de fet vam anar quan vam acabar el viatge vam marear Sant Jaume de Galícia, vam estar un parell de dies per ahir vam anar a un festivalet campats i tot, en què va tocar la matomba. Que la gent ens contava que era com l'obrint pas de Galícia, no? I agafem-ne <tots> aquesta referència. <tots> Molt bé, doncs, anem a sentir orellos marinyairos. Música <tots> Està o mar Baleiro o a su oro en Chemos. Os mariñeiros o a su oro en Chemos. Os mariñeiros. Tenho redes ches e as mans vacies arredes som dos i hubons. Son dos singulares mestres meus meus meninos. Quando será a terra para os seus, seus filhos tuas a barca mar seu amigo sua a barca já mar seu amigo su su su també ens va haver de, de tant en tant d'escoltar música en, en llengües de, que són més properes i que a voltes no estan allà al costat i no la sentim no? sentim uh -huh. música anglosaxona que ens para a l'altra punta del món i tenim països així més a prop que no, que no sentim és molt guapeta la cançó sí, sí molt poètica i tota la raó David en, què? en això de les llengües ah, sí. clar, ok com, no, com tu dius abans quan has parlat d'una altra mm. cançó, dir, sentir música en altres llengües ens fa obrir la ment a, a moltes coses. O, o veure pel·lícules en versió original o sèries. O... I tant, com a mínim, saber que existeixen altres maneres de veure el món, altres maneres de parlar, encara ah. que no les entengues, però mm, saber que existeixen ja la, et dona la possibilitat de, de respectar-les, saber que existeixen i, i, i respectar-les. I això ja és un... un, un, un vull dir, un punt fonamental per a, per a poder mm. aprendre-les. Sí, veure que estan expressant-se sentiments, no? Encara que tu no entengues res i que normalment quan no entenem una cosa ens pensem coses negatives, no? A veure, me recordo que aquests dies, amb allò que ha passat a Tunísia, eh, la gent està que estava amagar que sentia parlar en àrab, no sabien si eren atacants o si eren els que estaven buscant-los. Clar, tu sents una cosa que no entens i estarà dient més o okay. què jo crec que el fet d'això, de veure pel·lícules i sèries en altres llengües que no sigui no només l'anglès que tot pareix que ens vinga d'allà però mm. podem veure altres productes audiovisuals en altres llengües ens fa veure com la gent relaciona sentiments o en coses en fonètiques molt estranyes per a nosaltres, però que no són gens estranyes per les persones que les parlen com les nostres i poden resultar molt estranyes, a gent un altre lloc. Mm -hmm. I és, és molt enriquidor. Penso que, que hauríem de fer-ho més. Mm -hmm. Totalment d'acord. Molt bé, doncs ara un, un poc d'arqueologia en, en el teu passat musical. Mm -hmm. bueno, anem a sentir un poc de gatxull eh? en aquell grup que, que havia en Céia, en el que tu tocaves la bateria, mm -hmm i que bé, no desaparegu del tot perquè confusió, diguem que és és part de d'eixò, no? És la evolució de de mm -hmm. I va tindre algunes gravacions Gaxull, no diguem que publicació oficial oficial no no en va haver, no? No van arribar a qualar. <laughs> però van haver un parell de de, van haver de registraments, int -intens, no? Intents, intents de de fer un un disc en condicions, però mm. Per això, un poc disculpes per la sonoritat que no se la donis, però vaja, que és el seu moment, diguem que és so de maqueta, podríem dir, no? Sí. La cançó que triates Ens han deleitat, eh, a veure què, què us sembla, i la comentem després. Molt bé. Tornes a l'adolescència una altra volta com abans, Josep, o com? Sí, sí, i tant, i tant. Ai, la veritat que, que mentre ho escoltava pensava això realment, eh, més enllà del producte que, que era molt millorable, evidentment, eh, ens va aprofitar, ho trobo, com una, com una manera de, de teràpia, no? Una mena de teràpia per a canalitzar la ràbia que teníem i i treure tot el, el que teníem dins no? sí, sí. perquè era no sé, música, lletra directa a la, a la, a la jugular sí, sí, sí, sí. molt punky érem com pintades musicals no? sí, total, sí. totalment i així a tot pel, pel boc gros no. sí però bé, bueno, va, li van donar molta vida al poble també, eh? I va sí. ser musical i els concerts que anaven fent-se fora, es feien autobusos, la gent anava... Me'n recordo aquell concurs de, del Gerroc que anaven a votar i tot. Sí, sí, sí. Va, va ser una època també de... Sí, com a mínim no en deixaran ningú indiferent, mm -hmm. perquè va haver gent que també va estar en contra, però això també sí. és una bona manera de, de, de fer publicitat a un grup, no? Sí, sí, sí. <laughs> I bé, pues, feien alguns concerts así, en la plaça, que això també a voltes reivindiquem que fa falta un poc de, de, de festivals no? así, en, en el poble. Ara pareix que en la, la presentació del nou disc de Confusió vagi a, a fer-se un festival i a veure si això té, té èxit i, i pot tindre continuïtat. Sí. Pensa que és interessant. I bé, estem també un poc a, acabant, perquè... Eh, Se'ns ha oblidat comentar que dir, tu ara musicalment eh, has deixat la, la música? O jo com? estic en, en estat de letàrgia musicalment. <ríe> A veure, jo no, la meva intenció és de no abandonar mai la música. El que passa que per les circumstàncies personals, professionals, doncs, ara mateix no, no disposa de temps ni d'on sols per anar als assajos de la banda. Mm -hmm. Confia que en estiu tornaré a incorporar-me <ríe> i esperen haver perdut massa, que sí, de tècnica això sempre. El que passa que els percussionistes tenen l'avantatge la, que l'instrument el, el portem incorporat, no? i aleshores sempre mentre estudia o mentre eh, faig altres coses sempre estic amb les mans damunt les cames eh, Clar, fent, fent colps i sí, sí. Però, vaja, la música, la veritat que és una cosa que, que una, un que ha sigut músic, ho comentàvem a no? Mai, mai deixarà de ser músic, sempre tindrà la, el xip posat, ah. encara que siga per a escoltar la música. Però la veritat que, que no estic... De fet, fa anys vaig estar al conservatori, també, això que, vull dir, que tot això ho he perdut. Però, però bé, la, la intenció de no abandonar la música. Sí, jo crec que de la manera que, que s'estudia la música el País Valencià, que l'estudiem des de xicotets i entrem a la banda de això, dir, per molt que el tendeixes després i que no et dediques professionalment, ja, vaig a tornar a la banda. Doncs, va, no costa tant com, no sé, en algun, algun altres llocs que no està la cultura aquesta de la banda, no? Sí, està a peu de carrer. Es pot anar la i tornar, música... no? Sí, sí, sí. Eixa viatge. I, I dius que estàs ocupat fent faena, també se m'ha oblidat d'abans preguntar-te perquè tu estàs treballant sobre, sobre la llengua, no? Estàs... Sí, ara mateix estic fent en, estic embarcat en la tesi doctoral i, mm -hmm. clara això lleva moltes hores. Clar. Però bé, és apassionant, és apassionant. I estàs treballant precisament eh, frasiologia, si no m'equivoque? Eh? Bé, no, això o... és un treball que vaig fer. Ah, és, és una cosa. que, que m'interessa. Ho he més clar. La... No, però a la... jo em dedicaria a la frasiologia per... per eh per hobby, no? Uh -huh. En eh, dedica la lingüística diacrònica, que és l'estudi de l'evolució de la llengua. Per què, per què canvia la llengua, no? Sí. Al llarg dels segles. I és, és una mena d'arqueologia, no? De la llengua. És, uh -huh. és molt interessant, molt interessant. Què passa? Que en llevan moltes hores. Clar, clar. Saber, <ríe> Però bé. S'ha de estudiar molt. Molt bé, doncs, com dèiem, estem a Càrric abans. Ara toca l'última cançó a tu. Uh -huh. Quina... Doncs és, eh, Si et fixes, hem anat del, de la concreció a la generalitat. No? Que ara sembla que l'anglès és el, el tòtem lingüístic, no? és la llengua universal. Mm. I, precisament, he triat una cançó en anglès que és d'un grup que trobo que és dels que més m'ha marcat. Perquè, al final, és el grup que he trobat en tots els altres grups que m'han agradat. És una, un grup que, trobo que, que ha influït en, en la resta de grups... De, d'un àmbit més, més pròxim al nostre, no? eh, de punk, d'esca, de reggae, i són els de Clash, que són mm. de, de Londres, i que semblen un, un grup fantàstic, molt versàtil, que van, van arribar a tocar molts estils, i que en tots van deixar la seva petja personal, i, i no sé, és un grup que, que m'agrada molt. De fet, en una cançó, si no m'equivau que es deia, London Calling, que Orxata va Long versionar sí. com a València Crida Sí, sí, tothom, tothom la, han, han acabat dir, és, no, és, eh, no és difícil eh, trobar algú que hagi que hagi versionat els, els de Clash fins i tot Fermín Mugrussa i uh -huh. molta més gent, sí, sí Sí, de fet, en, en el llibre de Xavi Sarrià totes les cançons parlen de tu que també té moltes referències musicals de grups, de sí, màquet, sí. és un dels grups que hi apareix sí Sí, sí, és com la base no de, de la cultura musical punk de o, de música protesta Sí, mm -hmm. sí de fet els va agafar en una època en què Anglaterra també tenia una situació econòmica, uns governs molt impopulars però a la volta mm -hmm. votats, no? Que, que Una situació molt molt dura de, de l'Anglaterra des dels anys 70 80 mm -hmm. i suposa que els grups naixien no només musicalment sinó en, protesta de, de, de, de tota eixa cosa social que estava passant allí. Sí, efectivament, i, i a mi particularment els de Clash m'agraden perquè també van aparèixer altres grups, com els Sex Pistols i, i d'altres, no? però aquells eren més escapistes, no? feien música per a, per a abandonar, per a fugir de la realitat, no? i els de Clash sempre tenien una postura més eh, compromesa en, en la realitat social. Sempre parlaven de mm de lluita en les seues lletres, cosa que els Sex Pistols no feien, parlaven de borratxera, de drogues i, va dir, i ja està. Doncs. Exacte, sí, mm. però això és una cosa que, una, una de les característiques que, que fan que, que m'agrada tant de Clash, també. No? Doncs anem a sentir la cançó, que es diu... Eh, Death and Glory. and <fixen> Glory. Sí, estava sonant de Clash, mm -hmm. The Thor Glory. Eh, gràcies, Josep, per, per haver acceptat lo, la, la invitació d'Un País de Cançons, per haver vingut i, i una, en un altre moment tornarem a convidar-te i a posar noves cançons. Gràcies a tu. És, és Sempre és un plaer. També el, el programa és col·laboratiu, així que no pots fer una persona sola. Necessitem més, més, més, més gent. Jo, per acabar, he, he triat una cançó, ja que acabem d'encetar la, la primavera, doncs una cançó del de grup de la Falla Castalla, pelicana, que es diu Esclatant la primavera. En, no fa referència exactament a la primavera estacional, sinó a la primavera valenciana, aquella de, de 2012, si no m'equivoque que va haver una revolta dels estudiants a la ciutat de València i tota la repressió policial, en conseqüència, i vaig, doncs, un poc eh, relacionant les dues coses no? en la cançó poden sentir també la col·laboració de, de Rapsodes i de Mugromant i es va fer un, un videoclip dels mateixos pellicana tocant el carrer que després l'enllaçarem en la pàgina web de, de Cabilo Radio i no res amb això vos deixem i fins al pròxim programa ara si és Josep eh? <laughs> adeu adeu, adeu. adeu. No es muy bien. De la entrevista de la, de la técnica policial, que yo le diga al enemigo que suave son muy fuerza. Si sí, és enfrentar-se a la gent, la primavera està al carrer i no tens què passa. lleva no. la cara quan a la plaça, per llançar-hi bé. Per cridar al vent, És la nostra cellla que, que pleà al carrer. que ja ho presm poc clar i un futur molt negre mm. perquè realitzar no tenir resa